Milwaukee. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. All systems go. eguerdia dugu eta aste azken eguerditan ze izaten dugu beti bak kirolak eta hortako dugu gurean Josemi Lopez gaiteguerdion eguerdion mirari oh, no. beste aste bat oh, eh? eta bueno haigia astean astitu entam, pizkabat bat e, aldia errepatsatzen ez uh -huh. leengo astean mendi hartu gerun ez hor gilizia eta aurzaro mendi eta eta aurte gaur berriz arrauna arrauna iragarkian iragartzen ibili bihan bezela besteudian oh, Orida. Eta, bueno, ba, zegin godu, pista bezala jarri zein dugun lehenengo o zeiru izan? Bueno, jarri, bai, jarri, a ber. A ber, asmatzen dugun, baingotekan. izan goiego entzuten aidiena. Bueno, ser la Champions. Ez, bueno, izan liteke, arrauneko Championsa. Ah, eh, pizka, yo seguí Champions, seguí la Copa Bueno, Iñaki Miqueo, sabe gilea ko arduraduna, egoardioen ta berrio ere ongi etorri. Bai, berdin, eskerrik asko. Bueno, ez ditzenuna ta badi kalako. Bueno, hoy esto para de traer juenechearen Ba, bai, Ego, jute ba da berandu Oizan du gila Gombitea eman genizuguen bai. demoraldea esi eran eta bai. Ikusten dut, ez bestia bai. ez bestia ondo entzun Ez ez ezagutzen, eta hori, bak, ez ezaren senale Juntzen duna bateo bestia, baina beti berandu, eta ba, orduan ez dien dut Orduan jartzen dugu, baina bandera <risa> ematerakoan or, Ordu aldeina, ordu aldeina Ordu aldeina, ordu aldeina Bueno, ondudan, Joamari etxabe, oi hartzu Aurten Urdaibek iribili dena entrenatzaile bezala, egardion, Jaumarri. Ah, egardion. Estabon bueno, Gesto Reya. Estabon queos teléfono sartu cuando go bat araunean ibiltzen dena, eh San Juanekin, eh Guruzne Azpiroz, uh -huh. bueno, eh taubi perando chisagonda. Bueno, así con ese Juan Mariquin se tipo no, Lenastea Arisandudur, urocasteano holako albistea Urdaibei etula jarrituko ta ez da que, a ver, ze esaten digun. Eh así era, ahora, así que voy berri dena, Jaumarri. Ba, bueno, direti behako goi ezan au <coughs> Naikin ez ustela kontentuendea autor urteako Milo, bueno, behar jarriuten eskuzia ezan du da Nik jarraitza baldaman unha roli batzua ez ustela firmatzen ta, bueno, Horreti nago min jein dua min jein nago deklazioi Porko, bueno, plantilla dena nerekin dago Eta, bueno, guan, mensaje ez da bai deies pues, bueno, bai. Denak nekin duze Milo, ta... Bio behar eta izan du Edo lengua dira, berdina dira zuri Asi eran, institutela kontentuendea Direti behar berdina jarraitzen du Habai, e, eh? Bueno, Juanelesiro usted, Dr. Rendilla, me dice usted, y bueno, meiko está bilabado un momento tan bermeón, está eh sesus Bartilla su asunto nei, tanite es eskua ez es jarraitzekoa, tikan proyecto batitea ez da urte batian egitean. Ordun, ce ce ce usted sus, gracias diala. Bueno, ni Jon Insanian bere gantzetaen luzerako lana egiteko eta etxeko motila tratatzen joteko, ez. Hortan bueno, horta e, batzuk atera dira urten, eh laiatzen ditudia. Beste batzuela diseñaran kan eta eta arraloai batzuek izan hobe, bueno, ez eskuaz. Bi, biri bi gain bat matitzekua eta bueno, izan gero urtean zehar estabila batzuk eta bueno. Pentsatzen duta harrekin dula atzeko lana eta bai. eta azkenean, bueno, fortsatu nengo neri bialtzea, Tazeteo, min minduan hago forma gatik, seguen, por bueno. Saque hecho un espero, ala, es. es, es, es ah, eta, eta, bueno, e, eta horrek, eh, itzuski, itzuski xamarre hitzu no. Bai. I e, sorpresa, ¿eh? Fisgarat, bai, noretza bai. Azkenean, arraunean bueno, araunean epe Luzera Proiektu asko ikusten eta bueno, ni gustedet eh proyecto bat izan zuten Ordaibeiko duzen dariek e, etxabe ilitxe arte, orain beste proiektu batekin hasi e, zuten, eta ne uste azteko etxabe zoriendu behar dela azkinean ligan irugarren gatudalako dala, gatu e, bere lehen urtean sekulako aldaketa eta pilak izan ditu taldean, eta nik uste sekulako temboraldia egin duela irugarren ligan, kontxan ere bigarren eta alde horretatik e, zoriendu egin behar e, urte batean ez dira inbesteko gauzak lortzen, mm -hmm. eta gainera berari esan badi ote epeluzera proiektu bat egiteko, nik bideo bide honetik zijoala Zergatik egon e, du urdai baiko bere zindaritzak erabakia ba, ba ez dakit egia esan pazintzialik ez dago ez arraunen bakari kilol askotan eh? Baina bueno, azkenean hitza itza da eta gauza bat esaten badizute ba, Epe Luzerako proiektu batean saltzen batzera ba, Azkenean, hakin uh -huh. behar duzu, ba, e, ez dela dena aurreneko urtean jasotzen azkenean ba, Malatu ikarrera bata, arraunean, ala, nik usteet horrela funtzionatzen duten proiektuak azkenean arrakazta izaten dutela eta apena eta ez ustekoa bai, bai, erabaki hori bai. eta albiste hori Zaldu guna proiektu bat ez da guzti betiaren itzen, ikusten zu mirari e, itzari guzti dut, eta horregula harri dura Bai, e, zer lehenko hastean justu itzeiten ibile ginen, ba, bai ezko bai. ez ezkoa, ez ezko, asieran bai ez eta gero mesua bihali zen ean, joxe mien, bai. azken bai. ez Bizkatraia esa mais supresa para todo, eh, guiasan es. Bueno, eh, dando e, una bizkatinaikik, eh, Javari, e, urtea, sai e, e, irugarrer ikusten dugu, estropak dira zilla gaina, kontzan ere bigarren, eh, le eta aldaketa horiekin, ez gustoakoa e, zea, ez? Zuretzako ez, persona <coughs> Ba, bai, persona lana lana chuguene dugu eta, eta bueno, Inoak ez zuen, espero, igual demorre lindu. Asiera ba, bat egin beha, direti beha beha ez zuen Olako espehantzik e, egiteko Bago, bueno, baina jasko ez duzian, Zazpi, zazpi Arralorei ez duzian denak utzi zuten lehen gurtian Baborreko banda buzia eta, bueno, haik supletioen ditu e, Tireatu dut gehiago, pues, bueno, itxokon boteiak eta baita ere Suplentezianak lehen gurtian, eta, mm -hmm. bueno, haik inaitu nahez, bueno Ni guztola naho, hintako lanarekin, bare Azkena lagatu zen. Mm -hmm. Alesant 7 minipe, bueno, ba, zakete egin jaue zurra, baina goiz hatzen. Ta bo. E, bus... Fiskatatze kolanoi, right. gustatu baina zegoan, por bueno, tempo da txugunada. Bueno, e, honetan nik gerta badesan badenta, ezte orain etxa besalduna i e, o beste euzin klubetara, baina nik gustet e, berak filosofia guztiak ezagutu dituela, Arrobiko klub batean egin du lan, e, e beste filosofia bat duten klubetan ere lan egin du eta nik guztet adibide garrantzitsuena bat Castro negin zuela, eh? zaskinean nik guztetak azeteko errekorra banderetan urte batean eh, berak duela, eh, Castro korta gutxi zuen bere garaian etxabe hartu zuen eta sekulako vuelta mantzion ez, eh? harrogiko jende asko atarzuen eta urte horretan eta horrengoan batez ere ba huxe sekulako bandera pila irabazituen da, da kasto daukan liga bakarra ere berak irabazituen orduan ikusteet eztuela ez, ez zert demostratu beharrik, eh? e, egindako lana hortxe mai gainean dagoela inicibidia. eta bueno alako erabakiak giro guztietan ulergaitzat direnak eketatzen dira eta kos honetan ba bueno darmen eketatu bai esan dut zela inakik hor dago bere urte askotan eta bueno ikusiko dugu abar ator Urdebe, eh Urdebeke ze temporaldi egiten duen eh ze gabe, Joanari, Joanari gabe. Iaki, eh hartuko dugu eh biblia automatiko de Moraldi ja oro korrean. Se se rekingatuko sinake. Nola definitzuko zenuke. Bueno, eh Castroco estopadiri arte nikustenuen aurten izango zela 10 urte hobetan agian onena, ez? Kirolaldi aldetik, esketan eta bai mutiletan, bai spektazio handia sortu duen denmoraldia izan da hau. Oso ondo da dira kaston izan genituen baliza batekin arazo batzuk eta horren ondorioz, ba bueno, espediente ziren eta horrekin geratzen naiz, ez baina nik uste dut denmoraldia oso naizandala, ez da iskanbilarik izan. Kirol aldetik, ba bueno, nagusitasunak izan da motiletan. Nesketan oso emozio handiko denmoraldia izan da, bai Galizia eta baita Zumaiaren artean Eta hortik gankanpo, ba, ez dakit, neko Liga Politea izan dela, hau dientzen da aldeetiko sondo, abesleako ba, sondo, kirola aldeetik oso ondo gainera komunikabideetan kirolaz bakar egitzen da eta nik uste togarekin gatzen izan. Bai. Aukeratzeko, tan, bato bi zaila dela, baina ze, ze estropada ere ekin gartuko zineke, ola... Bueno, azkenean estropada e, bat berea du, dugu, ez? ez? E, nik uste baina, edet, esk... Liga osoan, bat, adibidez, e, zarauzkoa... Beti berezia da, ez? Bi bandera bat, ikurri bat beti berezia da. Haurten, ondarre biko oso polita izan eh Castroko arazoa, bueno, itxasoa oso ondo zeuden, baina bueno, balizekin garazak izangen dituen. Azkenean bakoitzak berea du, ez, e, Berneora jotzen batzea ere, bertan zenbat jende biltzen den, ba horrek ere bere ixarma ematen dio. Baina bueno, geratzekotan agian saludkoarekin, baina emozio aldetik, uh -huh. ba izan dira agian beste batzuk emozio izan handutenak eta hoixe. Uh -huh. Kluen artean oso denbora gutxi izan dana. Bai. Zuk eh zean, Jamari orokorrian hartuta, Deborahdia, satik eh, urdabietika parte Zer egin gatuko ziñak eurtengo 2000 eta mabiko demoraldean? No, leia leia politio handu dela, eta segundu asko eta gutxitan talde askoaz e, Azkainan kaiku handu dira zido, merezik guztiak, e, ondarra jarek kriston denbora dintzo, kriston ostropa pillei dira zetxo Eta beste batzuk egorro handu gertzian, denbogu zilean, eta borroka politio handu da e, Eta generalki balantze bat eginta nire liga asko guztatzen, no? personalki Beti gustatu izan dela, eta bueno. e, askotan, eta ez hemen inakidago lako, so, inorbitago lako, beti izan liga di juan formatua egiten eta dena jartza gure aldetikan laguntza pixeat e, Arrola jantzako eta kulu jantzako, iportan dut kontxa bat bino ez dela mm -hmm. ez, ba, bine balantza azkenean kontxa-kontxa da, bakigu, Mino, balantzea hon bat iniezkio eta liga bat ondo irabazi ere pues, netzako personalki eta kilola jentzeko oso importantia da ez Gortzen, ustegi liga ja jarri bizaiola pixka badakigu Estropa asko diela, emez estropa diela eh, Azkenian eguali txarrak, eh, aiziak, aldaketak Hoi uh -huh. zinta kontrolatu inorreken Ez Mikeok, Ez Azetek, Ez Inorreken Hor du, eta grazi ez, mando distanzi batu kegolea Naikonuke, eh? batzutan Bai, bila, bila, bila Hor du, bila, bila Hor du, bila, bila, bila Bila, bila, bila, bai, imerutela kuluak eta bai, entranetzaileak bai Azkotan, arazo idutzenian, eh, arransartu, pensatu eta, eta sensu gehiokin egin gauzak, ez Bai, de Asete igual Eskatuleke, pues bueno, eh, goz batzuk Gozbatzu eh, que baita ere, ez. Badago. Dago. Uste badagola hor eh, elkartu berdiana igual Asete Entransaiek eta bai presidentia Aldi batetik presidentia da uste klubak interesak, beste da uste Entransaiek arrola mundua eta eta argata gertatzen gauzakin. Eta onfixa gau, bai dagola estabila da bat, pero bueno, gauza dia Mm. Zorzen mejoratzen, kontsaren golematzen, hemen sorti alditan jornalda, zorzen gertatuko zen, eh? Seguro baietan. Jori, aldera batz. Bai, joan marik esaten nahi denakin lotuta ez, pentsatet azken orduko beti eh, ez ustioik edo hortikan ikasten dela, eh, urrengo urteko ligarako ez. Ba, baina, e, bueno, azkinen kirol guztitan eh, gertatzen diren gauzak eta gainera gurea harrauna oso berezia da, eh, urraldi oso garantzitsua da. Eta hortik hankan poga, ha, bueno, e, badakit jomarik e, zer esan nahi duen, ba, erabaki batzuk ez direla behar bezala oainaz karartzen, Bueno, e, lege bat dago, normativa bat dago, klubeek aprobatzen dituzte eta gero bakoitzaren interesen arabera ba alde bat beste egiten dute, ez? Azkenean, ba bueno, eh taperak esaten dutena, e, zaila da azkenean deno konforme egotea hala batekin, hasierakoitza berri interesa duelako eta ni gustatuko litzaiake denak eh boixe, bozkatzea ta pentsatzea arraunan, ez bakoitzaren interesan, baina hori Oso zaila da, ez harraunean bakarrik, hau zinkiloletan azkenan, ba, bixen, ba guitzaren filosofiaren eta proietuaren arabera, ba interes batzuk daude, eta ba guitzaren arautegiak guitzuera bera horren baitan egiten dira. Baina, bueno, azkinean horretarako gaude gauzako betzeko eta hanka geroz eta gutxiago sartzeko, ez? Eta, bueno, hale horretan, ba, lanean jarraituko dugu, beste la soberan egungo bineateke. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, samigeligako zakapen hartuko dugu, tekusten dugun bueno, kaiku irabazidula, ez? E, irazizula eundan laloita sortzik punturekin, hondarri bia bigarren, irugaru urdaibai, orduan inaki, eh, ikusten da, bueno, bizkaitarrak eh, neik fuerte, ordoztela eta bueno, gero ondarri bueno, bia. Bela beraian or... aurrean bai. e, zeudenak eragina baduelako eh Miolare Hondarribi Hondarribi Bueno Hondarribiak oso denmoraldi ona egin du tiranek ere de oso denmoraldi ona egin du sí. eh, laugarren postuan geratu da ni gustetet asko direla askenean bakoitzaren helburuen arabera ba, ona o, obea o, ez hainin ona izango da denboraldia, ez? Baina nikuztet lautalde horiek orezkotzenan hasatzen diren lautalde horiek oso denboraldi ona egin dutela denek eh, banderaren bat bintzat irabazi dute eta nikuztet hori da garrantzikoa, ez? Mm -hmm. Ez batek, denak irabaztea, baizik eta hor ere, ba garaile desberdinak izatea, San Juan eta San Pedro hortea daude bigarren E, txanda horretan Bueno, nik usteet, beraien ere denboraldia oso nahizan dela Batez ere, denmoraldia horretik Ez zuten espero agian horregotean Gero denmoraldia joan deninean ba, nik usted, ba, direla, obetu, Baina nik uste, el buruak aldatu egin direla hobetu, baina nik uste, sei oieko Sondo haritu direla, gero ya ja, Kantabriarren kontua beste, beste kontu bata Eta gero hortxe ikuste ditut ere Portugalete, Zumaia, Zirbena, bueno Bakuitzapere burukan, noz? E, zan dugu galetik bizkait, bizkaitarrak bol... Koizka bat gehiago dozte, Gipuzko Arrai aldeatu e, eta gero e, oazzo aldeako Bizkait, e, San Juan eta San Pedro, Bizkait, a ver, hain pastu? Ba, Bizkaita regoan e, momentu eta, bai, e, dira ekitea beste plantilla batzuk egiten dira orduan laguntza aldila, da hori ez. E, Gioia ja, arrobitik tiratzu ezkeo, hondarroia pues, bueno, egizu horreko lan egiten du eta hor dago, ez bai, San Juan, bai tiran, tiran behak arrobia asko gaudaka, asko mugitzen du. San Juan, San Pedro, San Pedro eta San Juan, Hai paizako temporada din dutelas. Bai bata bai besteaz. Mm -hmm. uh, azkenian San Joan uneuskotan uh, honetan uh, da, da onorean hasieran. Inorrezun espero jende gastiia ilusiua eta eta horrek ikusten da mm -hmm. ematen du mm -hmm. lindarra osagundu batzuk ematen dutela, De ese igual de neta no izango zen, ez pixa bat plantilla azika. Hombre, de ese silla, eh gean en verdad kusi berdu, zer zerrakan be soilo barruan, ezan. Pues bai, diruekin arazo hori ezan Josearro, gabe. Hoy beste beste beste problema hori bada, entrada zaintzeko gorden sinak kritikatore eh maitxa txarragon adian, ez? Tena balantze bajari berda, azkenian lan itzasunean naizuk kobratu o eskaitzi zuten aminepe oiuki, oi gara oi, oi hori bada eta eta bueno. Eh, azkenean bate jetxu berdu, cierbanare arazo gorditu. Ikusten uh -huh. da, pues bueno, cantarekin arazo uh -huh. ditula eta eta ben moduan, pues, bueno, haitzen dela a itzender la lanean eta eta hor dagoela, es. Azkenean bate ira zi, eta beste bajatzi, es. O triste noi da, heistekui idazeko posgarrela, baina uh -huh. bete pat patre goteo. Baina eh... Tiroekatik eta zer zer zenemozitzen du gaio Bizkaia, Bizkaitarra, Bizkaialdiak gehiago dago momentuanetan, eh, eh, e, orokorrean zeutek. E, e, bueno, eh, e, e, nika araunean, baixo, an sortu zenean da, ordundikana bidai azkenean, bueno, horretik bai. ba, zale bai, eh, gehienak bezala, baixo, eh, arrona disfrutatuta baina ez nun barrutik ezagutzen. Lisatu nitzanean da arteko sortu zenean, orduen gara, bueno, eh, indartsuenak Bueno, ni que usted urte bai dela, baina behitik kanpo, ba astillero, Castro ta pixka pizka betatzerago, baina hoiek ziren e, agian e, kirolen aldetik talde nagusiak. Diru beiena beraiek zuten, fitxakak egiteko aukera ere beraiek zuten. Eta nikuste eta 10 urte pasata gero, eztaket, kritika egin marco dela, ez dutelako hori aprobetxatu, eh, momentu hori. Azkenean E, oso egoera larrian da biltza e, ez diru faltagati, bai ziketa, di, bueno, bai, babesleketa badituzte, baina dirua da ez dutena, eta gaina zorretan daude, bai, se, kirolari askori, ba, eskin itakoa horrein ez diotelako, ez? Ordan hausnarketa horrikan egin behar da, bere garaian dirua bizkaian zegon, e, ui, kantaurrian, badirudi dirua pixka bizkaiaara mobitu dela, eta azkin irula urtetan, bai, urdaibai, portugalete, Kaiku talde hoietan dagoela diru eta aukera behinzaz badutela pixka bat talde indartzeko fitzaketen medioz eta ba ausnarketa horrekin jarraituz esango nuke agian Gipuzkoaritzaio lineiz e hori gertatuko e filosofia oso desberrina dalako eta bituta daudelako arrubiarekin lan egiten eta beste era bateko proiektu batzuetan eh lan egiten. Uh -huh. Egia da, bizkaian ba, zertxo gehiago dagoela eta hori nabarritu egiten da Azkenean, enten zailo guztiak nik uste dut, gipuzko harrak direla e, Bertako taldeenak, e, arruun ari asko ere dira Horrek esan edo gipuzko lanean ondo ari dela Baina, bueno, diruan dago eta azkenean e, arruun ere beraren begiratu behar du Beste kiloletan gertatzen den bezala, eta hori normala da Nori ikusten zu, Jabari? Vale, verdicho, es. Azkena andiru badago eta bueno, horrek en aprovechatu, aprovechatu de, pues, una tal leona keiteko eta eta mejoratzeko, ez Hombre, Horre badago, bo, talde asko diru asco dirua eta ezin dutela lana egin igual motillaekin, bean eitzen bezalaz. Ni, ejemplo gartzen de, pues bai, bai Castro, bai bai Bermeos, bitanen duna zelakos Mutilakin lan egiteko soziale da, itxaso eki janduzte, ez dago puertu ez dago zanjuango baia bat, hori e, jokirri jo bat, o, o baitare ondarra bila ez. E, gipuzkoak mutilakin eta kategori txikiakin eta laneako beto dago, eta bizkaian ez dago lako zaletasuna zaleike, e, bai, betaldeak guan gira batzen asileakoz, eta bai ez aldu dira, gainetzekuan bizkaia zu Zalde honak uki ditu, e, lehen santurtze, kaiku, beti horren du aurria, zierbana e, Minio, Bye. ez du hola moitu mohi bintu ondiak ez Gipuzkan gehiago arraunean gehiago tiratzen duna Bai eta, eta kantabriane, pues, bueno, ikuatxo ez alik ez, Castro moitu zen du jendeazko bueno, Aurrien bilizen ean jendeazko moitu zuen Bye. Aurten gutxiago moitu du, batez zila <laughs> <laughs> Eta azken ean, bueno, hori porratxas ez da emezela Bola, bola bia, ez bueno, Bye. dirua, arraula jak, Dena soka bada, ez, urduan... Dagona aproa etxatu eta etekin jatea, igual mi keok ezanduna diru handi bilaute ez dute inbertitu bertute lekutan, o gaztatute beste modot. Eta egin txarro hobion, emaitzak orduzte, bakotxa konformen goda eginteko lanarekin eta baia Gimerguda València ona den otsarra den ez. Yeah. Baileki eh Samsungen eh la zaila, laikola Salla Hondela este hoko estilo gisantu eskertzakoa da esatiken urtetik urtea, bueno, ikala da zen arrauna eh este kit. Ja mundua hasi bezala, ezagut beti zerbait eta urtebentzat, bueno, pauso bat eman da eztegi la sejo Honda Bueno, azkenean Kirol guztitan eh, izaten dira polemikak, eh, Mourinho dala, Chirrendularitzan, <laughs> e, leku guztietan, ez. Vai. Eta bueno, azkenean horta seri bizi gara eta beti homen ida ba Ba, ez da ez muri ba, baina hortzaz gain ba, bueno, beti polemika zolaik behar da. Baina bai, ni gustete ia polemikarik ez dugula izan, ba beti bak itsu topin kontuak asten iranean, ba pizka right. ba, zikintzen dute kirola, ez? Alde horretatik, ni gustete denboraldia ondo joan dela audientzien aldatik kondoian da, lehen esan bezala gian krisiak berera ginei zandu batez ere lehen esan du joamalik e, adibidez kaston aurten ez dela inbeste jende maugitu baina ez kaston daz e, plua askotan azkendean, ba, leku batea jutea, ba, azkenean gastua da, bazkaria da galiziarak jutean batzea azto osoa de de na, beinti, da gastu handia da, eta jendeak begiratu egin duta, hori nabaritu dugu az, ba, estopada desientetan, ez? baina bueno, hortikan kampo nik usteetan bora aldean eko hondo juntala Bueno, uste gurean dagola ya e, telefono beste kurusne aspiroz e, Guztena agur zure, eguardion. Okay, yo, eguardion. Oki Torriaga, ya estoy va a tirar. Bueno, va. Ba, eh, eh, eh, eh, este quiz es zure hor eh temporal de Jaustilian Ramondoso. Eh, este quiz eh zenbatempo zaude? Zenbat urte ya Raul Munduan, eh, Guztena? Ba, ia san naikoguti, eh, San Juanen hau izan da bigarrena. Eta orain dela urte de gente ibilentzian San Pedro. Orduan, bueno, ascensa. Ordan ikasi no. Heinela urte Eh, Zajuanen, bigarren urtia, ez. Eh? Bai, toia, bigarna. Eta, bueno, eh, gustora? Egin zuten e, ustearekin, demoratia bai, ekin? Bai, demoratia ekin oso gusta. Bai. Eh, nik uste urtetik nagaritzen dela, bai, ba, Italia ikena egiala, ja nagaritzen da, e, arraunitiko barren eta azkenean oso garrantzitsua da, elkarrekin arraunitia eta hoi ezta lorten hola, hilabete pare batetan. Ja, Jo, jo. zenuke hortun. Ona, ez? Ona, ona. Stan ni guste. Bai, kontra da. Guko hobetzen begola, ez totalia ge hobetzen dutela da barra ofizialdea, ez? Eh? Baino ia izan politia ta beste, mezi, me cedo. Bai, bueno, tu donde caste San Miguel Inaki, eh, de Covarrondo una. Iñaki, ustro santetegia ez se que se ha puesto que urtea ni escan erauna, esatezu baina urtero aztenai, azten, azten dijoala, ta urtero ere ez da berri izango zula. Bai, bai, bai, e, bueno, zari oena, guruzne, e, bai. egin dakola nahan gatik e, Bai, nik uste eta jazkeen lau urtetan, bueno, bazilu dien asira batean ba, gauza soziala zala, ez, e, barintasunaren gatik, eta, bai, ez dakit, e, bazilu dien emakume ketxeuketela inbesteko mailarik Baia bueno, guk ikusi genuen bere garaian zaragoza egindako estopada batekin, ba bueno, emakumeak ere harrun egiten zutela, ondo, eh gero kontsak ere bereen e, bandera egin zuen eta bueno, erabaki genuen, ba neska bat zeudenla eta beintsaz hasi egin martzala. Hasieran ba bueno, klubek eztunten gaitasunik halako eta batia aurre egiteko eta bueno, selekzioekin hasi ginen. Gero bueno, ikusi genuen, ba orain xe klubak ondo ari zirela lanean, batez ere Gipuzkoarrak eta bueno, erabaki genuen, ba Sevillaetatik klub eta pasatzea, ez? Ta aurten ere formatu aldatu inden baina urtetik urtzera obera dijoa azkenean ounenak parteatu dute eta hori gero ba, bueno, jende espektazioan ikusten da, leiakortasunean, aurdientziak ere gora egindute eta nikuste 4 urte pasatak gero hoize neske oso produktu on bate egindutela, e, gero eta saltzeare ere ba pizkat da, guzti hori mantentzeko eta nikuste eta urte eman duten ikuski ba, oso politika dela. Horrela da guruzne, hor ikusi bizi barrendikan? Bai, bai, nik bai, nik uste, urtetik urtea nabaritzena da pizkat seriotasuna eta dena Jo ta serio hartzen dugula denak eta eta grabez ez, ez dela. Bai. Ne De, bai, jo lortzeko ere Bizkaia erakutsi behar da da. dugun lanak eta ema, emate ditula gero emaitzak. Hih, ordun gustua zaude. Edineki, ordun Eorokorren hartuta temporaldia neskenata eta eh, positiva ez, eh partekoetan zein parte lehiaketa bezala, bai, eta gero, ba, hoize, gaude, azkenean eh, oso emakumezkoen kiroletan, bai, telebista oso kirolgutzitan da hola. Eh, futbolean bai, ere ez dago harraunean, ba, bueno, azkenean Telebista badago e, egitura bat eta zaprobetsatzen gara ba, kosteak eta pixkak jisteko Azkenean e, mediatiko kire asko jarritzen den lehiak eta izan da e, Euskoetaren Liga Eta nik ustez, ba, bueno, urtetik urtera, e, azkenean kirol produktu bat, laiztabakari gautza soziala eta berdinketan aldeko ba, Eta azkenean beraik lotu dute ba, bise, produktu onbat egitea azkenean lehiak bat bata Eta nik horrek ingeratzen ari, ez lagurtetan egindako aurrora pausu honen gatik pentsat e, oinarria sendo dagoela eta urtetik urtera ba joango da gustatuko litzai dake ba, beren taldetan jarraitzea eta ez aurten zumaia eta horrengo urtean beste bat ere ne gustatzen, bueno, horrek ere beste indar bat emango ziola beintzat jarraitasun Jarritasun bat behar du, beharduela ligak eta baita kluek ere jarritasun bat darrute. dute. Hmm. Bueno, jarraitzeko 산du Iniakik, Iniakik eh gurusne e, bai. zu beste urtebete eh hor. Ba, beste parerat bai. Ja, ustez da dut. Eta dute eta 산du beak e, orokorrean e, talde osoa edo espadare eh ge llena dute proiektu hortan? Ba, gure gure kasuamentza nik uste denako sanimata so da dela eta azkenean Tallian bertane oso Girona akau, tai, ba, beharrez, oso eh? Zolako, eta da oso berrezkoa da, eh, holako gor batean eta entrenamentu aingo gorra se edukita berberrezkoa, bai. Tallaren Girona hasi tahi badakagoengo, behar san ikuste, mm hala -hmm. den bitartean gure taldiek iraungo du la ficha gehia. Bai. Juanmari, Juanichi Xabere ondo ondakart, bueno, se han cosido que Juanmari, universitari altsa. Bai. Aixo, ondo da. Ja. Ezago zeinu ki e, nezkaien. Bai, e, maiak egin pues Mikeok izan dura pisa. bat e, pisa izan dut zen pisa bat, e, berdintasunaren alde bezalako gos bat egitea eta guain ikusten e, da taldeak du Eta eta ja gauza serio dijuala urtetik urtea kalea di hobida gola, arraunean e, bastante hobeto ez e, Kriston saltu jaute. Eta horren gurtian gotzen atenea marzia zizela patroi, e, laguntze bezela, korrika presaka, ekipuk ezin eginez, sangone egizu erkeo pasua mandu aurrea. E, entran ez ariolana egiten enda, han Neska behalde tira gehiotak jo jertzen edo ikusten da Baizu ikusten dira nabar bentzen, eta eta lehiatrasuna hondila Sanjuanez, salto hondila joduko horantz, nire jo baite bestiak Hor duen, mm -hmm, guain dago beste zabila bat, Gipuzkon dago eta talde guztiak mm Hor -hmm. dago beste, beste akatz bat Eta, bueno, donak egin bergutu kluben lana da ez. Ba, Agusten kluben lana, lana, ba, egiten duten ba, o... lana klubek Bizkaian eska bat den, eta gantabrian ere bat zeuden, ba, azkina beste klubeta egin dute alde. Bizkaitar batzu e, ibaikan eitzu dut eta raunean, eta Aria, bueno, zai, e, ordon, beti hor gaudez. E... Aurre begire, agian igual. Ezo, betul leiz <laughs> e, Ikusi behar da, berge klui merezidien eh, nesketan lan egitea eh? Ikusi da, e, beretekina asko katera dutela eta azkenean, bau izi, San Juan Eglan on, ondo egindu Zumaiak ere bai, urte batzuk badara ba, Getarik ere bai e, Kluak azkenean jenean implikazioa da ez Azkenean, hau, hau, hau, hau, hau, da hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, <risa> suerte, ez egun se suertidela borriak Baina aurre jarraitzeko kilonetxe batzabai Ez, aurrela girete, aurrein beste pegaba dakate <risa> <risa> Bordun, eh... oso zide hola dago eta hola dago Bordun, txaia gato txaia txaia eta desuego be ja polla se jotetza bueno beti mm -hmm. San Juanen du nitzan urtean osongo pasagenen beekin ta bai da gauz bat bestoia oso oso ona da kate bai izango izango gaina guruznek guruznek io arrauna itxia barrutikan izango da ikaragarria ez zuentzakor ez on impresionantea nintzat bai. bai aurten arte aurreko urtean izan arraniteko Eta aurten, onik oh, bezat orixenak, oh, aniluzio ikan dina, parte hartzia. Eta, eta aukera nontziten eta egila esan, ja, emozionatzen egina kontartzen, magarrik ez da oso oso berezia. Oso oso berezia. Eta oaina, ba, justa ozan joan egin bakan ginta, ikustea da, ikustea herri osoa horra animatzen, da, pasat. Ikeragarria, ez? Bai, bai, bai. Emozioa eta... Bai. Azken ean zu, bestetan nintzen ez? Baino... Mm -hmm. Dong giroi da, benetan berezia, oso oso polita. Ordu hori indar emango du, ez, aurre jarraitzekore. Eh? Bai, eta bai, 31 ezerailla da temporada bukarat, eta zantzaia oso nekatua luze izan da bukararako eta ba, azkeneko, ez, estropa importanteen azkenean bukaran da ta uh -huh. eskertzen da, eskertzen da. Bai, giroi, ba, ondo bukatzeko eta bai, datorn urteak ore Bai, gusto ona gain galdetzeko. Bueno, esan duzu eh urrekurtzi nere duzula bai. eta ez dakit eh 900 testaste berri entrenatzen, ez bai. da, baina ez badetz, elestia. Eta da, bai, sire ya, azire, ja. Ja. ya toben buka Ja, beteen buka eran ja si. Haste entrenamentu itzen zute astean? Ba, mutela ez dela berdin berdin. Oh. Bakarrik orain hasieran gutxi jo izate ja, 6 egun mm. izaten dieen astean da gero 6 astean zaio gun. Nileki, uh, hemen denboral bila ontsi, ontsi, ontsi, bukatu ebin, bai. berrize aurro demora aldia. Bai, bai, eta guretzate bai, lanian ebai, eta azkenean ematen du, ba, bueno, sí. arraunak bere galea bat duela, irula bete iru izaten diela, baina lan aurte osoku. Urte osoku, egin, bai, bai. Gero ez degin, ojertzu erkenio bat taldean, Bai, das, baina, bueno, e, larraitz, honen duzen, larraitz lasa, aurreko urtian justo utzintzu, baina aurten berri Ja, eh, men ekan txatabeltzen zer zueltan etortzea. Aurtenberrio jaraituko dut taldetxea izaskun etxe herria. Auzake. Hoy es dago zuekin. Bai, bai. Ta bueno. niko hain beste bat erdi komentzetu laugarren bat etorriko te den. Ala, hori hori zitik, eh? Zea. Eh? Ta sein Jacqueline ezko dican sin. Oine jautezango vale. bar, igual asertu. Sí, sí, san eta quiero eh Sajunetika parte badabil neska geiola arraunean, zure bezala. Bai. O sea, bueno, ze, gure taldean vale. tal dozkagu ainor gakoak ez sari ohiartzuarriago beste beste taldetan bai uste beste badaola ibaikan bai joamarik bai bai ibaikan dago bai eta mutileak ohiartzuarrika nola araunean este joamarik o sea malla o sea no momento te ser vibratzen galei goia goia malla goimallanes eta pizkatola eldudinak edo bai hola bai xa funendo da bai eskeixoilei da bai Nuestro motor de política de San Juan. Jo, ¿eh? yo ya ya te ya te. Saño aquí te saco de la, la esquina, bueno, eh. El chasco ha abierto gaña, itxasua ha gertu. Vale, 86, 7 ginar. Bai, Oihartu erbat egala, eztantzien egin, eztantzien e, Oihartu erbat arraunien eta gollu egin gari, igual txoa Hora, gara, gara, gara norak. Ez da beste pausa bat esan berde gaina, utzet 71 712n zubero izanduz ala babesle nagusi bat arraunean. Ba, arraunean. Da kontena eta. Zubero izatu zubero. zuberotik aurretikan ere au, beste izan zen ere utzet. Ni dakitelas. Zubero ezan. Osea que badu urtean zela. Traizilua hor hor bai. Bueno, eh agurtzen, agurtzen Jondo goia eta estigita ber, ze Inakita Jaamai alkuren bat edo ze zang, animatu edo elgo hizo bezala indarcho dago eh puro guruzne eh. Ba, ba. ba, ba. <güls> ba, ba. Bueno, nuke animatu animatu berdin jarraitzea zenbat eta neska gehiago ekarri beintzat hobeto Eta nik uste, emakumen arraunakori behar duela eta bueno, ikusi dut, talde berbera ia mantentzen dut eta torren urtean ligar, ligaren bila jutentzen duten <laughs> A ber, a ber, a ber... Jende <laughs> esabiltzen dut, eta hauen ja iruan hain maldimatxo, bueno, oi hartzen dut Italia prestatzen dut Bai, balik, balik, ezti, oi, eh? Pratozina dut, pratozina bilatu berkote dut Bai, oi hartzen dut, jarruko dut, eh? Konxala, eraman dezuen, jende guztia ligara karri Euskotrin ligara A ber, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, Bilezker, denagatik Eta jarraitxeko du, ez? Zure, ja, azikozatea horre de moral dina Ja, ez degit, eh? mirari, haukarria da, eh? Bai, Bukatu ez da, ya Bukatu horretik, bai. bai. Gorra, gorra, eh? Os, azko gustatu, bera. kirol guztia diagorra, bina, raunare, ez? Bai, da, batez ere oso lotua Baina, eta... bai, bai, Año, azkenian oi, Ordu asko dira, baina Goz mateizkitzu beste holtzalatzuk ba. ba, azkenian, balantza Jartuzun ean, ba, aldeonea erortzuma ta... Berko du, ez ztela... mm -hmm. Bai, bezala, inorkelukeingo. Oi da. Que... Bueno, eh sí, orrefactor estaba en Villazcar, por supuesto. Berdin Azkargazkoa. Ah, Bueno, eh agurtu duguzne eta bueno, igual eh, aurre jarraitzeko abestitxon bat edo itzuko dugu, ni ki se aproposa se, se jarko goinukoa la Bueno, gara komentatzen ez da gutxi tarromundukoren bat o agian Juan Marik ni baino beteko gaindura. Zuk esan duzu badetz. Ba ez dut iguali goi gañea Juan Marik. Oh, otra charra. <laughs> <laughs> sí, otra <ha de> charra. Pero, <laughs> <laughs> bueno, eh digula, besti de jarko de la. Bai, lotuta ta lanoitzein du, boga, boga, boga, boga. dugu bogaboga dugu. Venga, fiska intzuko dugu ta ora jarrituko dugu, eh. Venga. <laughs> Kanta urrutire, ez ge ezkia urrutire, <tos> mugen garretuko dugu, gusiemiel Ez ez es gaine amen... Abeste, eh? <gul> <tos> bazte, bazte, bazka igiro... Bazkal du aurretik, imaginatu yeah. bazkal duakak ez dira beste, <gul> nolabestuko <gul> <tos> no, dugu, zeh ondo Bueno, eh... Tien bua aurre dijo, bazkal tza ere bueno, pixka bat... Ez eh, dekit kontxari buruz ere izpare bat, ez dekit... Jomai, eh, jode, bigarren aztean artean, unduziñazten ere hor... Eh, Pena. P bai, bineo, horre bueno, hon berdara, eh? Horre hon berdara, eh? Horre hon berdara, eh? Azkenean, sabore penea etxua, jo, bueno, ni urza, eta azkenean talde hon bat egirazizuela, merezimitu guziekin, eta, eta guztaiatu ginela gauzak ondo egiten, eta, bueno, ezi urlatea guen nahi genuen bezala, eta, eta bueno, bezek izagoa. Zorion ondo irazizu nian zorion du bezek izagoa, eta, eta, bueno, azkenean, uh -huh. balorazio hona da, eh, orrote ha bizi ginen, pues bueno, bigarren horrada ko taldei saike gatu binela. Eta bueno, eh sentibortatikan pues bueno, harrote gomokua ta eta pues, uh -huh. sensazio sentsazio onakiñez, Az azkenian debutante asko duzen e, kontxan gure taldean eta eta bueno, hoitzako pues bueno Iaprobatute zer dagoen lehian hor egirabazte gotea eta gauza mm. bueno, polita da gehiazan Iparaztea, bueno, zuge esan zuen, eh? ikusten perantea dela Zorriunekamatea irabazten duenari Baina, horre eh, bueno, de... Bueno, entzunun, pixka bat horre zatuzen inon, kortari, puya edo... Eta, ondo gaine elegante, ez inor fundatu gabe mm. Zeratikane hemen ez amara da gauza garbi, mm. ezke... Irabazten denian, ondo do, jakin inberda galtzen ere, eta orduan, Zorriunekamatea, aderioari, ikusten dut, lendebiziko dela kirolo <gülüyor> batean Eta orduan... Eh, bakio, se interesan en uno Moriño, o sea, en edo corta jauna zerten, ¿está? Ordun, estakit eh irabasten du ni ondo ta kiose, ez beti, osotraki jak edo estekin, ba, bilatzen eta topagiteste certea. Ordun, estekin, eh ez du hartu naik polemika, baina jaure, elegan elegantondu señala ta, eh nazkatu señala izbatien, eh onbeste gau sent zuten eta eta, bueno, sa... ba, urtean zehar eh no si me que bote Bai. Eh, motriconstando con eh, Jaleo Pisabat, eh, ordo en santzian Saidul Gallego ha vuelto otro y seguimos con la misma mierda, herde la esencia. Right. Eh, itzaik esien gustatu, ta bueno, eh, de aquella eta hor nier ezartuko 2010ko gauz bada eta erabeki mm. gordo, erabeki ordenak, ni bitartean 2012engatik urdabeengatik itziengo det. Ni vanakielana no lo eta eta zert ez, talde baruan. Hoi bai, esango bat urtzi hortangatik eta e, neri ez. Neri zen bate gustatu zen, eh, kontsa, bueno, ondo solitu que he dicho irazitzenen. Ta ranplan itsala ikusten dituen pegatine batzuk. Kaikuko ofizilloko talde bat, bueno, es kaikokoko ez, eh, e, bueno, Be Familyko Be Familyko esango de, Be Familykoak sakatan bolsan sartua, pegatine batzu dopino ta zabaltzeko pres Guk irrazio olema genuen Joa Eta gau, harri gueku ziren minan dien Zan nuen, nuen. Ber, nik irrazio olema nuen osin beziten neri, neri gari pena zikindu Oizan pues, bueno, oi ez? Pena amantzia eta galdero jo horretien dien Nola irrazetzen, pues, tal dopatu bati ez uh -huh. e, Beste egin nion, e, zakit, askotak gero pentsatu eto hau ziren Eta igual, e, enuen ezan behar Ja, bineo, ez zelur batatu e, jorra Eta, bueno, galdera orgatu da eta beak erantzu bertuna ez Segura eta... eski, hoi ikusi ez bat zenon, ez zenon... Ez zenon, duzu ezan guaz Eta, brokazik, ezken nien brokazik Eta, bueno, asiran eh, zanuen gaitik, zorindu nuen ekipo talde guzillari mm -hmm. Eta, yeah. eta be, betzako zela galdera ez, nuen besti norri izan Porque badakitnik, bakoitzak emelana gogor dula, bat ikirazi bertuna Kasuntan, beak ikirazi dute Eta, ez zenin, Kontraidoa, do patu dikuela, doz dikuela, analizaz den akordia, negatibo duzte, orduan zinda duzu ezan ez. Eta beti mm -hmm. ez egenplok hartzen dut, gu ziklista izango dina eke, jode, zekiz, eke, ez zertaietako inek ez. Akusazioa bat dago eta ya su zu, dago. Mm -hmm. Metzat esporzi du da ez, orduan... Bale, ni uste, eh, baldin badago eta norbatik eta bromeo bateak gela eta kitxuaz Nire uste, ez, mm. ez zailoan amesteko platillo eta bomba tema bati ez dago nian deuset mm. Iaki, eh, nire uste, kirolari mandamintuaren da bizikua, beharko luketa eta behar da, zorion zera aderilua, obio denin Eta tristia da batzutan, tazkotak atatzen dena, eta horre kaso ala da ere ez Beti hor bilatu berra eta beti sei berra e, eta Aztotan ja, korta, kortan, higuan ganea kortare e, Aotikan azkotan, e, galtzen dula pila bat bueno, Eta hortaz bizira ganea Azkenean e, showaz bizira e, Arraunean, arraunetik kanpore bai Eta, bueno, Kiroler ez duk esan bezala Jaikin behar da galtzen eta irabazten right. dietan okay. eta, bueno, e, Ba, badaude pertsona batzuk, ba, dutenean berak honeenak direlako pentsatzen dutenak eta beste ertagatzen dutenean, ba, bise, beste batzuk trampa egiten dutelako irabazten dietela. Bueno, nik uste diet eh orain ez dugula inor deskubrituko, urte asko daraman pertsona da, Jose Luis Kortea eta nik ustez, ba, bueno. e, bere hitzek ja utzi dutela non da non dagoen bere leku zein den, baina bueno, esan bezala hortaz bizi da, eh asko jarraitzen du es va garekarra eta beste leku batzutan. Da bueno, ni gustet eh orra utzi, esto du, esto te no Bai, har hobeto gaina. Ze zeitzko bai. Arro, eto, baina, ez, ez, ez, ez, ez, bueno, eh Iaki, estei koltsako banterare leiastu ba izango zen, eh, giro aparta, ez dekitulak bizi izango zenzuk ere. Koltsako bueno, azkenean eh, boixe, eh, jai bat bezala, ez uh. ikusten da. Eta bueno, jai politia eh, bandera garrantzitsuna, azkenean ba bueno, ne, nuke, ba, biz, eh, Tarte gutxeagoan eh, klub gehiago ikusi Azkenean eh, aurreneko Jardonalia bukatuta bi bakarrik bagarrik bai, ez ed zuten bai, aukera Eta besta alde, ba, bueno, guk egure babes lehentzat ba, ere itxasuntzi bat alzen dugu ta, bueno, Egun pasa eta ondo, ondo, ondo Eta, bueno, postekoa horik joan bat dukola ez e, Illo dela berriz ere, San gara Eta, nikutu, emango jola ez, hori hori asko maten duganea raunari eta postekoa ez? Nikotzea. Bueno, postekoa klub ez zelaz, ezkenean beri historia batik eta berre palmar esen batik Bagaude ba klub batzuk, ba, guztatuko liztekena betikoia neotea Vai. Ez gehiago gustaten zaitelako personalki edo uh -huh. Edo gutxio baitzik eta raunari asko maten dio Honek uste hori e, okazete behar duela eta ete korillo berduela, ez. Orxe, ematen dien guztiarengatik badaude, baixe Hondarri, San Juan, e, Kaiku naik gustatu ez, gustatu Kaiku azkenean historia hondia duen eh kluba da ta bueno, kluba zu bereix diote ligari ta hori gutxan ikuste garrantzitsua da. Bueno, eta goztan dugu deporte aldia ja urrengoa dugula. Eta, Jo Mari, baki huestugu zula jarretiuko urdai behin, eta oain zer galdera. Dizendu guna hemen, oi hartzungo jartz, entzule guztia. Exclusiva, exclusiva. Gu, gu, gu, gu, gu, gu, Beste las dizu, bostantzaren primis... amango, eh? Primisia, urru urtian Zerg. <laughs> bueno, hor da kate gazba dago ekia eta bueno, sineduste e, eta bestela, pues bueno, San Juana barruan dagoantikana eta eta bueno, eta izango zuzen ez erabate. eta eta ikin aitza, ez? Azkenean polbor. Bueno, e, San Juano les batiteak eh ustutan garaian berriz hornagola eta bueno, urtebete utzi nuen, eh proiektu hor izenian San Juano proiektua mm -hmm. direti sortu eta bueno, Pues aga. Luego. Bueno, eh aurreat santzu dizu lau aurregatu. Esti zu tirako geio geiegiei, miño, proyecto y, da, malean, de uh, casule, Cuba, Bueno, el pista va temandico. ¿Eh? ¿piyeri? Ya así en unda gozanduko Bizkaia. Por dos, Ya el lémico plata era mango jeo. Bai. Bueno, Pigarrenare bai, eh, que sub sub ertipersona la o persona de avese Ni ez ni Es, avè dela eta bueno, eh bueno, Ba, ni gesta bizkaitzarra kontratatu. Sí, eh, di que eh, es ez pizka bat astertzeko, eh, gaiaek edo o sea, baina bueno, utziko dugu. Ba, zandi uzerr bate, eh. Bai. bai, bai eta bueno, inyaki? de de eta 3, ez arte jaiko aztela prestatzen, eta ja saltu bezela horko gestiluak egin bai, bulego lana hasi da azkenen eta... lenesan bezala, bai, lana urte osoan izaten da. Eh, leiaketan era bateko lana, negoan zer da beste era bateko lana. Eta bueno, EA datuan urterako, bai, xebez ba, lebila, egutegiare ba hoixe, lein antolatu, ba klubek ere ba, jakin dezaten non hartuko e, duten parte, hotelak, hergazkina diala, bidaiak Eta bueno, horten gabiltza. Eta aurreatze peizen bere premisia zerbait zen sortzea oso sailara. Eztein, ez jo bueno, zerba, bila... zerbait izaten da urtetik urtera. Eh, sinatu kon oke, hortengoa e, izango bageno, azkinen Jue. babeslen aldetik eta klubei kono milla ten sengodut, baina bueno, leiaketa doainik ateatzea azkenean Na, ba, bares le hoiekin jarraitzen ikusten badix. E, berdin jarraitzen badugu aurten bezala datorren urtean horrekinia konformatuko litzateke. Au diplomatikoa dugu. Beti be be be <tellan> zaintzen dugun iazki diplomatikoa ta eztegit, eh, eztegit, ez crisi ezandu. Sososo, soso, primicia bat ez. Horri baskaia postrega bezekoa. Politiko bisira sida. Iaqui, iaqui, iaqui, izautsegatu bizkat. A ber, ezta gutxi, aurten bezala jarraitza etorren. <tellan> ezta eh, gutxi, ezta gutxi. La buena lekin kontu tan insanik ezta gutxi. Jo baskailera sir lemadu bizkai shi osapertu kotatu. A jo <laughs> bueno, que, a ver, agano, zer batxe, ez, tegit, ez berdina izango zute bat Zer Batxe o, bat ere munbat ola Pinsatzen edo Zer Batxe ola Esperimentu ginen bueno, Ene e, di gustatuko lintzai dake e, Hortan hasi ezkero ba, bise, e, Gure ere mutik Kampu ateratzen Bere garaian e, Zaragozan egin geroen arraun Dai. Bordelera ere junginan Zer Batxe proiektu bezala ondo zeola Eta nikuste bideo horretatik jarraitu beharko dugula ez dakit horren usterako zerbait aterako da. No este ak... momento honena ekonomiko ki. Baia, bueno, gustatuko litzaiake ba Mediterrane aldera, Barcelona benidor, ba, beintzak begiratzen oh, oh ari eta berko, baina, orbe, orbe, oh, orbe, oh, eh? ez dakit ateako den. Odirtsunaren arte beharko dugula, baina hori hartzenen ez dakit udaletxea o batamara <laughs> <tiko zala>. ber. Eta <laughs> horti kanpo kanpo, ba bueno, gustatuko litzaiake ba bezala, ba huxe, eremu berriren bat ikustea. Eta posibili izan ezkero, ba bueno, eh San Miguel Liga ba Donosti, no Bilbono, alako hiriburutan ere izatea. Batzutan izan da, beste batzutan ez, baina ikusten utzi hiriburuak indarra hondia ematen diola ligari eta bueno, nikusten eh helburuak izango direla. Guztuz bilari fiskat tira eskerola, eh? Mediterranaldea. Ja, Pikatu egin dira zure bazkariarekin daie, eh? <laughs> triste <laughs> nion, da. Ezkerak urte askotak zatutela ligiak iñaki. Ez saltu, eh? Está bueno. Bueno, y sabes qué igual es, Mediterraldea ta. Ni galdetu banion zu hemenen gabe, tindesishango. Bueno, o bai, o bai. Zuko basu bat, eh. Ta gido santu una mes, hiri hiru burua, o sea, vale, vale, Iñaki, irazirekinik ebaskaia. Bueno, eh. Ni mozi miel nahi du zugurrengoa jotentzanin, eh, kanta hitzeko bat, zeteko kanta hitzeko, garaiz. Funatsula eta aitz imertsula. Funala esun, beintzat kantareren existentzia hori kitatuko diot. Etajuten bada, eh, Juanmari badaki, E, probatu egin behar dara, jende askori eta laguna askori esaten diet, e, bueno, konxa azkenean, ba, bandera nagusia da, e, giro aldetik nik uste dut, ba, jai handi bat dala, azkenean jaietan sartuta dago, Euskal jaietan e, e, antolakuntza sí. aldorretatik e, joaten da, baina nik esango nien, ba, oise, jendeak gustora egun bat e, pasan nahi badu, Onda Ribira, Kastrora, Bermeora, Ehozin lekutara jutia, bueno, osondo pasako duela, gainera beti lotuta dago, ba ondartzekin, euraldiarekin, e, lekuetan osondo jaten da, nik ustez e, egun pasa plana bikaina dela eta estopadan bertan osondo pasako duela. Jenda askotan arrituiten da, da giroarekin. Ba, egalusia dala, pantalla biala, musika, txaranga, lehiak eta kulitan, nik dut, alde horretatik Disfrutatuko dugu dute, eta juxe me hielit, azuri ere esango nintzueke, babixe, probatzea Ni, Ikusi, hi, eta eh? geroia, babixe, eta tornurten esan, ikinua jakin-alaz jakin, jakin vale. abero e, ondo pasatzen duen Ikusi duzu zehondo saldo dune, eh? <laughs> <laughs> Hau, saltzaldi izan, neki lan initeko dute, <laughs> saltzaldi izan du, ebine, saltzaldia Zuzi nien <saltzalli>. orduan <laughs> Ez baina, atzeko parezido, egi, bueno, bueno, oso bueno, bukat, bukatze juko Eh... Denetik esan dut dugu, zerbait egin borobiltzeko edo bukatzeko Joamari, refrezi jo edo zei patuko zenuke edo ze zango zero egeiago, esan dure etika parte? Baez, inak egin esan dura pixa eh, Lehen urtia, aurtengo urtia esan duen bezala egitea beste urtua eta nuztetego e, gona esan gozelaz e, Mantentzia, pues, bueno, e, eroitzan nahidean ekin, kusio ondoren sponsor rematentzia ososaili izango da, ezin eskusa bilatzen bueno, guan bueno, tuan geiago, ez, krisisa da daola tetangola, hombre, ikusten da. Tazalea es ezan, pues bai, sanrunas, e, leku eskotan oso igual de igual de jende asko hurbiltzen dela, jende asko joten dela, pues zarausko estropada, kon darrailla, San Juan, Albertas, San Pedro. E, gauz gaus privada kusteko, e, ez. Eh, ta Bizkaierare nervionala vuelta a teginez, bueno, e, Gure gustatu intentsaigo, orduen bentaja horrekin dago, azkeno jai giro polita duten da eta gainean e, merezio pena bat egun pasa bat egiteko. Baus uh -huh. polita, cuadrillan honesqueo beto yeah. gaina. Bueno, ta arregitiko dut zure hor barruan ikustea hemen sea. zekaper ikustatu dugu neon, Juan, Juan Mari hortzioko entrada ziela. Ja, Seguro nera su Cusco sabe por hortan, eh? ez dut ustena. Ez. Jaque llegue xaten aidan, eh. <laughs> ja. Jaizena xati no bakarrik faltu ja, da jo. Ja, un cazagoni gato ko du sef bukatzeko ze, zango do... bueno, ze... Sandura, bai, ez izango edo bueno ikusten gehienez santu bai ikusten bai bai neske baita motilen ligak e, berrintxo jarraitzea babesnaldetik e, e, arazo arazo handi handi girik ez izatea eta mm. ikusten ba bueno, bide bereti jarraitzea ez da gutxi ez da gutxi herutzerenekin <tis> eta zeikik bueno e, bukatzen Juan Berko dugu ez baskaltzak Juan berstandu ezera jaiera zu te ja, eta eh, joringo behak eta bueno, kirol Se dugu, ver, zer dugu kiroletan? Zer, ba lian, kartelera. Kartelera? Asteburuko aurrekuspenak eta eh, nola joko? Ez futbol taldiak eta pelotak eta pelota, bueno, pelota ta eskibara, joko eta, eskibar, eta oizandu dugu gura bistenetan. Aztelenean? Aztelenean. Aztelenean, azteluan errepasua eta analizia. Analizia, inporaltea, eh? Hinten ja. eh? hemen kirola guztietan analisia. Ego jaztuko bat ez, ego eta geho pelota eta saskibar lote, eta denetik itxendu. Denetik, denetik. Eh? denetik, Eta burrenko azteko konbidatuak. Bota. hemen, bueno, e, aztertzen ez, urtea, baina, bueno, badira kirol batzuk ona zintuena demoraltea, eh? Fulekoak adibidez. Ordo-Gorrezko regionalekoak, etorko dia, polaza apa. Une arbelaitz ere etortzekoa zen, baina bueno, lana dela tako maeztu posible izango zurazki. Oiarbelaitz, jaierroistarra. Eta gaur realeko gure hiru artistak. O, artistak, jau zarrak joekinen, eh? Ja, Benetoveti ba, ba, ja, ba. y Diego Martínez, hondarrutarra, atzelaia, ja, gure motrio korubixua. Di, eta, bueno, kaskagor, ja, bigote dut, zitu du gaina bigotia, segeizkitu hartzen bai. zailo bigotia, eh? miran bai, izu se, Bitu guen dago, sekula baina piratago Piratago Bai, bigotiakin, ah, kojo dola Kojo dola, David Zutuz, ah, eh, sekotatzen diguten hori hastean izango dugu e, Enkargo bat hastean eongo zehabe haiekin, bai. esan prestatute tortzeko nere partez Ah, ba duzula zer batxe? Hola utziko Sorpresa dugula. Sorpresa. Bueno, bueno, bueno, zago dute, zago dute. Eta, bueno, aburtuko dugu Juan Marita Iñaki di, miñezker. Bai. Berrizere, tortsetikan. Eta bueno, gutxi zure urtia 2018 era ez da gutxi, ez? Hola, balancieco eta Señale ona, señal ona. <laughs> Etorzen badia. <laughs> ba, goatu entzuliai gaur xuxen xuxen jarriko etela erpikapena, ez lengoastean bezala berando gaur 8 zertzer eta. hori jateni nolengo oni. Erdilla, ta nik abisatu nizuk. Lengoaste azkeniana, gaur fallo bate astu, erpikapena, eta asko bizite bidu izan. Azkenetan ordu bat aurdenetan. Ordua bizuten du erpikapena zertzeretan. Eta ni no keo jarri zu Bye, bye. Esta bueno, un dosa, un dos hasta es que narte.